їх кулькомрії і де всі ведуть кулькоеквівалент щасливого життя. Теорія всім подобалась доти, аж доки Вігіт Вуяджиг раптом заявив, що він знайшов передбачену ним планету і навіть певний час попрацював там водієм лімузина, який належав сім'ї зелених кулькових ручок. Щенився гучний скандал. Вігіта Заслали до в'язниці, де він написав книжку, судили і прирекли до податкового заслання. Така доля чекає всіх, хто надумає порушити загальноприйняті норми поведінки. Через багато років по тому, на місце з координатами, вказаними Віїтом Уєджигом, спорядили експедицію і ніякої планети там вона не знайшла. Проте виявила астероїд, населення якого складалося з одинокого старого чоловіка. На численні запитання старий відказував, що усе брехня. Пізніше було доведено, що він сам брехав. Та все ж не зрозуміло, чому перше на рахунок старого відкритий у Брантисвогонському банку щорічно перераховується 60 тисяч альтаїрських доларів. І, друге, такого неймовірного розквіту зазнав бізнес захода Бібліброкса по виробництву кулькових ручок. Артур дослухав цю детективну історію до кінця і відклав книжку в бік. Робот сидів, не змінюючи пози. Артур піднявся на гребінь кратера і обдивився довкола. Надійшов вечір. Обидва сонця похилилися на захід. Артур спустився вниз і розштовхав робота. У ситуації, що виникла, від тяжких думок, Могла врятувати лише розмова. Артур ладен був побазікати з роботом, навіть з маніакально-депресивним. «Незабаром ніч», – сказав він. Дивись, «Дивись, Марвіна, зірки спалахують?» З середини туманності проглядались лише найяскравіші зірки. Робот звів голову і одразу опустив. «Бачу», – сказав Марвін. «Це жахливо». «Та поглянь, який чарівний захід! Навіть у найсміливіших мріях я не міг собі уявити таке. Ці два сонця, як два смолоскипи серед темряви ночі. Бачу». Сказав Марвін. Дурниця. Знаєш, а у нас вдома було лише одне сонце, не вгавав Артур. Я із землі. Знаю. відгукнувся Марвін. Тисячу разів чув. Жах. Ні? Це була чудова планета. У вас там були океани? Так. Артур важко зітхнув безмежні, блакитні океани. «Не зношу океанів», – сказав Марвін. «Слухай, но не втримався Артур. Які в тебе стосунки з іншими роботами?» «Ніяких. Я їх також не зношу», – сказав Марвін. «Егей, куди це ви?» Піду погуляю. Артур підвівся. Розмова не принесла полегшення. Розумію, сказав Марвін і, нарахувавши за секунду 597 мільярдів овечок, заснув. Артур видерся нагору. Щоб відновити кровообід, він зробив кілька гімнастичних вправ. Через розріджену атмосферу і відсутність місяця сутінки майже митю змінились непроглядною темрявою.